Itt a 31. Click Play adás, én Neurotik vagyok, és itt vannak a többiek. Michael, sziasztok! És Csigesz, sziasztok! Hát így az L3 után olyan sok témával nem sikerült eddig készülni, de majd adás közben talán szerzünk egy párat. Ne, összeírtunk amúgy témákat, ja, igen, csak jégre jittuk, és a 40 fokban elolvadt. <hállt> ja, ja, igen. <hállt> Esélynek lehet, hogy csapjunk is bele ebbe a cheego mert ez most ilyen nagyon aktuális dolog két szempontból is. Az egyik ugye, hogy itt a Steam Igen, lehet venni egy csomó játékot. És ilyenkor szoktak is van egy csomó játékot, hát néha nem csak maguknak az emberek, hanem így elajándékozni, vagy később eladni, amikor drágább lesz, vagy ilyesmi. És most a Valve megjátszotta azt, hogy a cségút, tehát a Counter-Strike Go-Wall nem lehet megvenni kifnek a leározás alatt. Ez mennyire vicces már. Tudom, csak azért érdekes, mert ezt olyan könnyen ki lehet játszani, nem? Te tehát persze, te tehát hozzácsapod a kártyádat a másik fiókhoz is. Ja. Viszont a, szerintem a játék, vagyis hát nem tudom, mert én azt olvastam, hogy ezt a smurfakontok miatt hozták be, hogy ne olyan könnyen hát... csinálgatni. Hát most most csinálsz? Smurfakontot lehet csinálni, szerintem ezzel. Viszont azt nem tudod megcsinálni, hogy felvásárolsz egy csomót, aztán később eladod. De miért? Mondjuk az igen. Hát mert egy akkontra egyet tudsz venni. És hát olyan akkontra tudod megvenni, amin nincs meg. Tehát max az egyet együtt tudod eladni, ami meg annyira nem hát nagy biznisz. Így szokták csinálni a Hát szokták néha, igen. Hát nem néha, hát konkrétan csak így csinálják. Tehát Hát megveszik. a mert akkonttal ez lesz igen. igen. Ö, például ezt rengetegen szokták, hogy megveszik a cségót, aktiválják egy akra, mint csak a cségó van, játszanak vele, fölhúzzák serifre, vagy globára, vagy tök mindegy, van adva, hogy melyik mennyi az ára. És utána ők azt eladják az Akkal együtt. Tehát én már láttam olyat, hogy a, a globál Akk az ilyen 60-80 euró. Mi van? Hát mi ezt? Te nem hallottátok e a kérekről? Nem igazán, de. Én most pedig... a módkor lepődtem meg. Én a so, igen, arról hallottam, de. Hogy valaki ennyit adna érte? nem? Uh -huh. Hallod? Igen. Még hogy valaki ennyit. Most egy, Ez a vicc, hogy most ugye egy Cséről beszélünk, ami egy fizetős játék, de ott van, amiről most én fogok beszélni egy pár szót. Ez a. World of Tanks, amit tudjuk, hogy egy ingyenes játék, csak ö, lehet bele tolni zsetont. Nem is tudom, mikor jött az ki. Hát már jó régen. Elég rég. Na mindegy, az annyi, hogy körülbelül megjelenés óta tolja egyik ismerősöm, és így a múltkor, ö, és hát annyira nem régi ismerősöm, csak a, a múltkor beszéltünk így erről, és azt mondja, hogy ő már ilyen, tehát hogy valami 10 millióért forintba, 10 millió forintért el tudná adni azt az akkontot, annyi mindent állokkolt, meg elért rá. Az kemény. Ez egy pénz, ja. Tehát, hogy neki mondta, hogy benne van körülbelül 5 millió forintja már, meg, meg amennyit. Ugye, Jó, ugye dobált is tehát nem Persze, csak tehát meg, Megvet minden. 5 millió forintot? Jézus. Hát így az évek során. Ugye hát neki ez a a, a a hobbű, meg minden azt Igaz. Ja, minek venne autót, meg ilyen hülyeségeket, mikor ördögtasz fel, és beletudjad a vállni? Ugye? <gül> Amúgy nekem is volt Ugyan. ilyen haverom, ö, Csés, hogy mondta, hogy egy gyerek szólt neki, mert hirdették fórumon, szólt neki, hogy ő fizetne neki mondjuk, nem tudom, 20 eurót, hogyha felhúzná ö, s, izébe, kalába, vagy serifbe. Most teljesen mindegy. És felhúzta, és fizetett neki 20 eurót. Vagy hát nem 20 eurót adott neki, hanem vett stímen neki egy 20 eurós játékot. De hogyha kérte volna, akkor pénzbe odaadja. Tehát most teljesen mindegy. Vannak ilyenek. Vannak ilyenek, de, ilyenek. de vannak, aki ezt megveszi. Mert, mert oda kerül, onnan ki fog bukni. Valószínűleg, mert gondolom mm -hmm. nincs meg az a rang tudása. Mégis most gondolj bele, hogy egy 12 éves gyerek, mert, mert az még gyerek, és akkor bemegy a suliba, és azt mondja, hogy te figyelj, én globál vagyok és egy percet nem játszott. Az más kérdés, hogy ez Kamu, meg ilyenek. De... Nem Kamu, mert globál. Van neki tehát globál, egy globál Van egy globál akja. ez teljesen <gül> igaz, igen, csak nem ő ért el. De úgy például sokan úgy szokták csinálni, hogy még nem is tisztességesen, tehát hogy vesznek egy új akkot, vagy aktiválnak egy új csét, egy, egy teljesen másik akra, és csalással felhúzzák globálra körülbelül 11 mecc alatt, mert ugye 10 kell a rankhoz, meg ilyenek, és eladják a gyereknek, a gyerek megveszi, utána azt kibannolják, utána ő sehova nem tud menni, mert ő meg sem vehette volna. Tehát innentől Igen. kezdve teljesen uh -huh. zárkapu az egész. A gyerek szív, ő meg megúszta az egészet, keresett 40 eurót, és megy a következőhöz. Abból megveszi megint a cségót, felhúzza, eladja. Ráadásul most azt nem értem, most nem lehet ajándékozni, oké. De most mit csinál akkor? Szerintem egy bankkártyát többhöz is hozzá tudsz adni. Persze, Hogyha vagy... nálad van a az aktiválás, vagy valami ilyesmi. Vagy meg lehet venni Paypal-ol is már. Ja. De azt is meg lehet csinálni, azt meg gondolom akárhányszor. És nem ja. is kell hozzárendelni az akonthoz. Úgyhogy... hát a ez nem szabhatárt. Csak azoknak, akik ilyenkor megveszik, és utána próbálják tovább értékesíteni. Így van. Gondolom azért ilyen is sok volt. De most nem lesz. Hát most nem. Ezt, ezt túl is terjeltek nagyjából. Viszont egy másik téma, ami a, szintén a csígóhoz kapcsolódik, az az, hogy ugye vannak a játékban skinek. Elég sok. És a ritkábbak azok elég drágák. És ezeket ugye lehet a Steam piacon is adni-venni. Nagyon durva árakon néha, főleg a késeket. És erre már konkrét iparág épült ezeknek az adására vételére. És és ilyen játék jelleggel való tovább forgatására úgymond. És ebből mostanában ki is robban néhány ilyen botrány. Nem tudom ezzel mennyire vagytok képbe. És én egyet, egyet felírtam a sónocra, de hallottam egy másikról is, ahol egy ilyen youtuber-t euh, szponzorált egy ilyen oldal, hogy játszanak, ugye, játszanak a youtuber-e az ő oldalukon, és ezért ő kap részesedést. És ez nem tudom, ez valami rulettes oldal volt. Tehát hogy mintha mint ruletteznél egy, egy ilyen játék szépen fölrakod a pénzt. valahol, vagy nem, nem pénzt, itt nem, nem pénz vagy a dolog, hanem ugye skinekkel. Amit ugye mondjuk pénzért előtte megvettél, tehát mint a zsetont vennél egy, egy játékteremben. A rulettes az nem. Amúgy. Azt hiszem a rulettes az úgy megy, hogy zsetonnal megy, és a zsetonnal uh -huh. tudod megvenni. Ah, hát akkor a zsetont kapsz, hogy bedobod a skint gondolom, és utána a skint is veszel ki. Ja, ez a, ez hát, lényeg, hát van, van. mindegyik skinnek van egy ára zsetonban, Aha. és hogyha van 50 ezer zseton ott nem tudom, 30 ezerért veszel egy kést vagy most csak mondtam valamit uh -huh, uh -huh. Hát és akkor így azt mondják, hogy lehet lényegében uh -huh. skinekkel játszani így van, és most ez a youtuber ez még egy kicsit több pénzt teretett volna, mint megállapodtak és azt mondta, hogy kitereget mindent, hogyha, hogyha nem fizetnek neki és hát nem fizettek neki és szépen be is számolt mindenről Ilyen skype beszélgetéseknek a szövegét, vagy valamilyen csaten kereszteli beszélgetések szövegét tette ki, amiből konkrétan kiderült az is, hogy az adott oldal ilyen 25 millió dollárt keres havonta ezzel az igen. egésszel, ami azért nem kis pénz. Az igen. Szóval azért van ebben rendesen pénz, és ugye itt ez a fajta szerencsejáték nincsen szabályozva. Tehát az nem véletlen, hogy, hogy nálunk Magyarországon is például a szerencsejáték az úgy eléggé monopól helyzetben van. A a szerencsejátékerté által, tehát így bárki nem indíthat egy ilyen, akkor én csinálok egy nem tudom milyen sorsegyet, és akkor majd behúzom a pénzt, viszont erre a cségó, szkines, valamire, erre sehol nincs még normális szabályozás. Igen, mert Vagy ugye nem hatalmas pénzben. Hatalmas pénzek vannak benne. Mert, mert nem magában a pénzben játszol, hanem szkinekben, ami oké okay, pénzt ér, de ez ezért teljesen más, és ezért nem tudják szankcionálni. Hát én néha olyanokat hallottam csak egy ismerősöktől is, hogy Neki valami halványra nem tudom, mennyi, mennyit keresett azzal, hogy, hogy csak ezt csinálta. Vagy ja, hát így pörgette de... a skineket. Csak az a baj, rá. hogy például volt ez a Youtube-os, nem tudom, kimondhatjuk-e a nevét, vagy nem, mert úgy... Annyira... Én azért nem mondom ki, mert nem tudom a nevét. Ja, én akkor kimondom, mert én, én vágom, hogy a, a, a Mó volt, aki, ja, aki, aki, aki streamerkedni szokott meg minden, és az volt a probléma inkább szerintem, hogy, a, hogy úgy adta elő, hogy mintha ezzel csak nyerne. Ráadásul nem az ő pénzével játszott, hanem amit az oldaltól kapott, de ugye úgy adta arra föl, mintha az ő pénze lenne, és hát, hogy könnyen fölpakolsz 20 ezer dollárnak megfelelő összeget, hogyha az nem a te pénzed, vagy nyersz, vagy nem. Igen, igen. Meg ott meg is volt bundázva, én úgy tudom. Tehát igen. megmondta neki az oldal, igen. hogy mi lesz a, a vége a, a gurításnak. Igen. A Tehát, amikor először viszél. több pénzt kért, akkor mondták, hogy nem tudnak neki több pénzt adni, de megmondják, egy folyamat küldik neki, hogy melyik szám fog nyerni. Arra tegyen, és akkor egy százalékokkal nyert ilyen 50 ezreket, meg, uh -huh. meg, meg, meg több százezer forint a megfelelő dolgokat. És hát ugye a sok kisgyerek, meg ugye ez, ez azért baj, mert, mert most megint oda térünk arra a témára, amit mindig szoktam feszegetni, hogy a reklámok, azok hogyan működnek meg minden, mert de itt a, a több magyar csés is felszólalt, a kodiák is beszélgetett erről egy-két emberrel, és például ott volt az egyik kedvenc játékosom, a magyar játékosom, a Gabesson, azt nem tudom, ismeritek-e? Ja, ezt a beszélgetést én is néztem. Na, imádom, imádom azt a csávót. ő mondta meg például nagyon jó, hogyha ha most te a mekis kajától kövér leszel, akkor az nem a meki hibája, mert a meki az nem 150 kilós emberekkel fogja reklámozni a hamburgert, hanem 50 kilós csajokkal. És ha te ezt elhiszed, akkor te vagy a hülye, nem pedig ők. Mert itt konkrétan a reklám az arról szól, hogy akit át lehet cseszni, azt át is kell cseszni. Tehát most ez az egész oldal úgy lett előadva, hogy ha te egy százalékra fölteszel több százezer forintot, akkor valószínűleg nyerni fogsz. És a sok kisgyerek elhitte, és minden bukott. Bár ugye mondták, hogy ez még a jobbik eset, hogyha ilyenen, mert például van olyan, az a rulettes, cucc vagy az a másik jackpotos, nem tudom, amikor az a kineket konkrétan be kell tenni, és minél több értékű skin teszel be, annál több esélyed lesz arra, hogy nyersz, de ott mások szkinnyét nyered el. Tehát itt, itt, csak, itt az oldal ellen játszol, mm -hmm. nem másokat kártalanítasz, vagy, vagy nem másoktól lopod el a cuccot, de ott például, hogyha ott megmondták volna, hogy mi fog nyerni, és mások által betesz, kinek nyer, az szerintem gázabb lett volna, mint így. Igen, igen, igen. Hát itt az oldal ellen de az oldal szépen keres, úgyhogy igazából hát, csak hát morzsákat ad vissza abból, amit az emberek így, így betobálnak. És azt de... se értem, hogy például hogy, hogy el azt, hogy részesedést kapott? Tehát, hogy azt hiszem 25%-ot kapott az éves jövedelméből az oldalnak. Tehát az, az pedig nem kevés. Hát nem. És, igen. Hogy ezt és, és miért kellett neki zsarabolni? több. Igen. Ez még meg több. a másik, hogy az, én azt mondtam volna, hogy jó, kuszba vagyok, oké. Okay. Tehát konkrétan Cireljük. nekem már az elég lenne. tehát hogy eleve, hogyha mondanák nekem, hogy mi nyer, én azt nem használom ki, hanem kiteregetem. De most ja. ha az ő fejével gondolkodunk, ő neki ezt mondja, tehát ez nem volt elített, hogy mindig többet akar. És így bukott nagyjából ő is egy kicsit szerintem, meg, meg az oldal is. Bár állítok az oldal annyira nem, mert ez úgy van megcsinálva az rendszer, hogy ezzel, hogy tudják előre a tobásoknak az eredményét igazából tudják bizonyítani, hogy fel az egész. Tehát, tehát nem, nem abból számolja ki az oldal, hogy hova raktak, hogy neki oldalnak, hogy a jó, hanem előre megvan az eredmény, amit nyilván senki nem tud, csak ők, de ők meg nem mondják el senkinek. Logikus. Akkor viszont, tehát nem, nem, az a, nem, az dönt, nem az algoritmus dönti el úgy, hogy, hogy hova raktak sokat, hogy arra ne, az ne jöjjön ki semmiképpen, hanem, hanem tényleg bejöhet az, hogy valaki nyer egy csomót. Így véletlenszerűen. Tehát ez tehát gondolja ennyi. mindenki, de ez tuti meg van bundázva az egész, tehát hogy ez nem véletlen. Hát ja, ha előre ha tudják például... az eredményt, akkor azt Én... nem lehet megbundázni. De... Max, max úgy, hogyha kiszürkítik azt a mezőt, amit ki tud és azra senki nem tud tenni. De hogyha te előre tudod az eredményt, akkor mi a különbség a között, hogy megváltoztasd, és mi a különbség a között, hogy ne? Tehát hogyha te tudod, akkor te nem változtathatod igen. meg. Hát ha meg tudják változtatni, igen. Tehát miért van az, hogyha például valaki elkezd játszani nekem, több ismersen sem játszott ilyenekkel, én nem fogok. És olyan, hogy például az első nap után nyer 10 ezer forint megfelelőt, és utána a következő nap meg az, vagy elbukott mindent. Tehát, hogy ez nem véletlen. Tehát lehet, hogy ilyen beeltetésnek van, megcsinálva hát, az eleje. Hát nem, hiszem. Szerintem az csak véletlen volt. Szerintem az online kaszinók is így működnek. Sokan, sokan lehet, hogy azt csinálják, hogy nyernek, és akkor ők is most kiszállnak. És akkor az meg bukás az oldalnak. Igen, de a több az olyan, aki nem tud kiszállni. Szerintem. Az online kaszinok is így vannak, hogy, hogy, hogy az első nap rengeteget nyerhetsz, és hogyha van egy limit, amit átlépsz, azt hiszem hetente vagy, vagy havonta újra indul az egész. Tehát, hogy sokan úgy csinálják, hogy az egyik oldalon nyernek sokat, és átmennek egy másikra, és ahol az előzőleg nyertek, oda egy hónapig nem mennek vissza. És amikor az letellik, akkor visszamennek. Mert hogy az IP, meg a nem tudom, minden alapján tudja számolni azt, hogy te most mennyit nyertél, meg hogy nyertél, és úgy fogja neked dobni a ruletten például a színeket, hogy nehogy jó legyen. Hát az már elég kemény bunda. Hát, de szerintem így működik. Szóval. Lehet. És egyébként. Jó, hát, én... mondjad. Ha most elmész egy kaszinóba pókerezni, és sokat nyersz, oda is kijönnek a verőlegények, hogy te most mit csinálsz. Jó, hát, euh... az lehet. Bár a pókerez teljesen más téma. De igen, persze. A kiszoktak, de... ja. mert meg lehet csinálni, hogy a számoló alapokat akkor ott uh, igazából nagyobb esélyed van nyerni a bank ellen. Igen. És ott, ott tényleg hogy nagy darab emberek odaállnak mögére, és kikísérnek, hogy akkor itt most kimész, és nem jössz vissza többet idejátszolni. Hát jó, de ott, ott, ja, ja. de ott számoltad szóval. Jajaj. És egyébként a cikkben még az a, az a külön poén, amit én, én, én tényleg csak röhögni tudok, hogy egy ke vagy hát egy srác, egy gyerek, egy valaki, a velvet perlibe ezért, mert hogy ő sokat bukott ilyen Ilyen, ilyen skinekkel. És így, nem is értem, hogy erről miért, miért a Valve tehet. Ne, neki, neki annyi közöm van hozzá, mint amit én azt mondanám, hogy csak is el, játszok a srácokkal, <gül> hogy akkor mitől kártyázunk, hogy vármit csinálunk, és akkor elbugom, a csak kis és be, be, beperlem a űzét, a szerencsét, mert ők csináltak kekszet. Tehát, hogy ja. ez ilyen, mi van? <gül> De ez ilyen nonsens. Amerika. Igen. Teh, teljesen. Egy szóval meg lehet magyar. Az, az én a legszebb, leg leg leg leg leg... ha meg is, én elhiszem, hogy ezt megnyerheti. Tehát, hogy ott olyan hülye emberek vannak, komolyan... Nem hiszem, ott hát nem lehet jogalapja. Hát... Uh, nem tudom, hát. most, most viszont arra leszek kíváncsi, hogy ez a, ez a botrány, amit kirobbant, ugye mondtátok, hogy annyira nem betette vissza a dolgokat, de mi van, hogyha később ez indítja el azt, hogy jobban átvilágítják ezeket a rendszereket. Hát erre egyébként szükség is van. Tehát, hogy az online szerencséjáték, az némileg már szabályozva van. De így ez a része, hogy ilyen skinekkel, tehát ahol valami zsetón van, amit így nem, nem tudnak ellenőrizni. Azt, azt úgy látszik, még nem meg nem csináltek, meg. Meg sokan kellene... nem is tudják szerintem, akik igen. a törvényalkotásban ott vannak. Bár nekik pont ez lenne a dolguk, hogy ezeket nyomon kövessék, és igazából az nem fű alatt megy, tehát mindenki tud, aki fölmegy a és rágooglizik, hogy ez mi. Hát meg videókat csinálnak belőle, megoszták a tartalmat. Igen, igen, tehát terjed. Én, én, én, én azt várnám, hogy hogy mondják azt, meg legyen ott az oldalon, meg minden, hogy ez játék, és hogy saját pénzzel játszom, minden, hogy tudatosítsák, hogy ezen te bukhatsz. Jó, de ez most elve gyerekeknek szól ez a játékos dolog. Ők meg nem, nem, is, nem is saját pénzzel játszanak, meg nem is érzik úgy át a súlyát, és... Na, én ezt nem értem. Tehát, Tehát eleve... kírnák ennyi. Kész. Ott egy gyerek. A, eleve a játék 16-os. Tehát akkor 16 alatt mindenki kussoljon akkor nem saját pénzből játszik, akkor meg még inkább kusoljon, és valahogy akkor meg nem a gyerek feltétlenül a hibás, hanem a szülők, hogy ezt nem figyelik, vagy nem nézik, vagy nem is az, hanem oké, okay, játszon a gyerek, amivel akar, mert én is azzal játszottam, amivel akartam, és mégsem lettem sorozatgyilkos, de akkor legalább a bankkártyájukat, vagy valamit tegyék el, vagy kérdezem meg, hogy mire kell igen, a pénz, igen. vagy akármi. Vagy csinálnak neki egy olyan ilyen elektronikus bankkártyát, amire akkor tesznek annyi pénzt, amennyit veszi játékot a gyerek, és És akkor már nincs, nincs ilyen probléma. De hát na, a mi időmben még minden jobb volt. Még a Csé is jobbak voltak. <gül> akkor még nem volt. Akkor, akkor még nem volt értem. De milyen játékos. jó leült és azért játszottál, mert a játék jó és élvezet. Én De nem. hogy mi is ugyanúgy letődöttük nem. még a anno a Cséhez is az ilyen skin pakkokat, meg minden, akkor nem. még nem volt benne biznisz. Én nem töltöttem a Én De akkor a még a nekem nem is volt meg a Csé, mert játszottam. nem láttam értelmét. Mert miért játszó? a Rank System nem volt benne, se húztak be. Engem Igen, ez rohatul, amúgy szemét, val komolyan. Ó, a mocskok És a má... őket be. A a őket be te is. Lehet be is perle, most én az új operation megveszem, és be fogom perelni, hogy miért kellett megvennem ezt megint. No. <gül> ezért így? Simán. Rákényszerítettek, rá, hogy vedd meg. Igen, a bújtott Igen, reklámokkal. <gül> megjelent az az operation, és elkezdett remegni az asztalon a, a, a pénztárcád, és így odavágódott a géphez és is az Operation, és már kaptam az SMS-t, hogy levették a bankkártyámról a pénzt. Komolyan, piszta gáz. Is Igen. Mondjuk ez a pénztárca lehúzás most a Steam szél alkalmával eléggé aktuális. Hát, ja, csak az a baj, hogy sok olyan akció nincsen. Bár mondjuk, aki Igen. például még nem GTA-zik. Én egy esné, egyébként. Azok, azok egész jó akciók, szerintem. Igen, már nekem is szokták. piszkálja a fantáziámat. Meg mondjuk a Witcher 3 fél áron, tehát az se rossz, ha belegondoltok. Hát csak nekünk már nem aktuális. Hát nekem még az csak nem ennyi. Félik. Még egy kicsit lejjebb. Ja igen, az küszöböt azt kicsit piszkálni igen. kell. Nem tudom, azért nekem ugye az, az új Tomb Raider is megmozgatta most, igaz, még az csak 35%-ot kapott. Az mafú. Rá én sem nekem, ennyire. Én nekem az a játék amúgy annyira nem is, nem tudom. Tehát nekem az előző Tomb Raider az nagyon tetszett, de ez egyszerűen úgy teljesen hát, ugyanaz, elvett, az, mert igen. az? Ez is nagyjából ugyanaz, igen, nekem is ez jött le. Ja, de hogy nem tudom, az egy az így rá, a videók alapján is tetszett minden, ezt megnéztem is ilyen, nye. Nem tudom miért, amúgy. Pedig biztos jó játék, meg az egy is nagyon jó volt, vagy hát az új egy. Van egy ilyen hatodik gamer érzéket, tudod. Igen, hát én a division is megmondtam, hogy szar lesz. <laughs> jó, nekem is kéne egy ilyen érzék. Mondjuk nekem is van, csak máshogy működik, tehát én tudom, hogy szar lesz és megveszem. <laughs> ez kép teljesen. A tied rosszul van bekalibrálva, Most lehet, hogy egy témát át is rakok, de megjelent például az Umbrella corps is, amiről múltkor beszéltünk, hogy ti nem tudtok róla túl sok mindent. Én ezt most megmondom, hogy bukás lesz. Nem már, most már én is meg tudom mondani. Mert most már tudom, hogy az lett. Mert tudom, hogy az lett. Ja, mert meg is vetted? Dehogy vettem meg. Na, látjátok, javulok, javulok. De én erre a játékra azt mondom, hogy egész jól néz ki. És konkrétan megjelent, hát nem tudom, hogy a konzola mi a helyzet, de hogy PC-n egyrészt szar lett a port, másrészt a megjelenés napja után, tehát abban az időszakban, amikor elméletileg sokan kéne, játszanak egy játékkal, ilyen 400 emberke tolta, kb. És az azért gáz, mert nagyjából a multira van kihegyezve a játék. És né néztem róla a Angry Joe review-t, ezt magyarázva én még nem néztem meg. Olyan kedves dolgokat, csak egy mondatot hagy mondjak. Jó van. Nagyjából itt ti a játékot, hogy az elmúlt nem tudom hány évben a legrosszabb játék. Tehát ennyit ezek amúgy ilyen, ezekben egyébként nagyon szórakoztató Angry Joy Review szokott készülni, és ezzel is ez lett a helyzet. Én annyit De mondok, hogy az szörnyi. összes értékelés tímmel 567, abból a negatív 411. De igen. Az jó. Meg amúgy ez érztem. a játék, most én nem akarok senkit megbántani, meg én értem, hogy nem minden a grafika, de ez úgy néz ki, mint az okádék. Igazából én is olvastam róla ilyen hozzászólásokat, és van, ahol még mondták, hogy egész jó a grafikája. De Te, akkor Tehát ők így... nem játszottak semmivel, nem? az elmúlt Lehet, két lehet, évből. <laughs> lehet, <laughs> nem tudom, mert nagyon sok mindent elbasztak benne. Mondjuk eleve nekem már ez a, a menü, meg ez a HD, ez, ez, ez, ez nekem mások, Nekem ez már japános borzalom. Az. Meg ez nem hát a... úgy néz ki, mint a Resident Evil 4? Amúgy. De hát ez egy Resident Evil ilyen mellékhajtás egyébként. Hú, és, a, ez, a és, a pályák is, és a pályák is, ahol lehet benne játszani, az a Resident Evil korábbi részeiből vannak. Tehát, hogy még az is én újra hasznosító hát akkor sokat valami. nem dolgoztak vele. Igen. De ugye egyébként ez egy, tényleg egy multis lövölde lett volna, csak elcseszték azzal, hogy elfelejtettek az embereknek szólni, hogy ez az. Hú, és így... ez, ez nem olyan, mint az a, az a kópos valami volt a amikor a gonoszokkal voltunk, az is valami Resident Igen, igen, volt. ez a Re Operation Recon City. Igen, igen, ez, ez mm -hmm. nem, nem ugyanolyan? Vagy... Há, hasonlít rá egyébként, az is hasonló. Csak ugye az az Co op volt, ez meg a múltira lett volna. De mégis ilyen TDM van benne, meg ilyenek? Hát két játék mód van benne. Az egyik valami sima TDM-szerű aztán a másik, meg nagyjából ugyanaz, csak nem életc újra. Wow. Tehát így Nagyon-nagyon nagyon sok szkint kreativitás. Érde. Sok skin van benne, mert azt látták, hogy ez mostában van ő. Igen, gondom, Meg DLC-be is, meg DLC az is az lehet az... megvenni külön ja. olyan skint, hogy így más a festése. köszönjük a két és fél euró érte Szóval ilyen nagyon, nagyon elvett. És ezt teljes áron dobták piacra vagy mennyi ér vagy ez mi? Hát 30 eurós cím, ha jól emlékszem, hát de lehet, lehet venni valami deluxe-e is önt 40 ér. Tehát... Ja. Köszönjük szépen. Sok sikert. Igen, van hozzá egy ilyen upgrade pakka, aminek van ilyen kínai neve, vagy japán. Az Igen? nagyon, nagyon kellemes. Hát ez át, a Capcom japán most... csinálta, úgy tudom, és hát látták, hogy van igény a sok skinre, meg minden csak nem gondolkoztak azon, hogy egy jó játékot is mögé szoktak ilyenkor pakolni, akkor tud működni a dolog. De ugye ez milyen zseniális, ez annyira japán, hogy, hogy volt az e a Sony-nál, bemutatták a Resident Evil 7, vagy melyik lesz ez? A a 7, azt igen. Igen. Ja. Ez a VR-os is mindenki állva tapsolt, meg őrjöngött minden, erre meg kijönnek egy ilyen szarra Tehát, hogy ez, ez egyszerűen annyira japán, hogy ez elképesztő. Igen. De egyébként, mondom, ha ezt jól összerakták volna, nem is lett volna hülyeség. Tehát ott a Resident Evil pályák vannak benne, tud benne multizni, és ha ezt a multit jól összerakják, és tényleg van benne egy normális fejlődési rendszer, meg jutalmazásra, mint mostanában minden játékben benne van, és tényleg jól összerakják az egészet, és nem az van, hogy az irányításról mindenki csak annyit nyilatkozik, hogy szar, nem működik. És akkor ez most még Tényleg, a, tényleg az over vagy után kellett kiadni ez meg a másik jó, tehát, a... Amikor az Overwatch után bármilyen is játékot kiadnak már minek? Igen, tehát a, annak ide a Battleborn-t is ez nyírt aki jó formán, ha úgy veszed meg az, hogy a játék nem volt teljesen jó, de attól függetlenül azok egy tök jó elemek voltak egybe pakolva. Csak hát mindenki az overwatch -ra pakolta félre a pénzt. Hát és én most nem nem e, nem kijön az Overwatch, és rá három hétre kijön ez a Resident Evil valami. Hát jó, még nem Nem hiszem, hogy versenyre akartok szállni az Overwatch-sal, nem, nem úgy néz ki a produktum. Hát hogy nézem én is, igen. Ő csak úgy kiadták, mert kész lett. Vagyis hát kész se lett, csak úgy kiadták, vagy nem tudom. Nagyon sok idegesítő dolog van benne. De majd hát, elnézi, ki... nézzétek meg ti is az Angry Joe review-t, abból minden kiderül. Mondjuk én a Resident Evil-öket amúgy sem szeretem, én nem is értem, hogy azt miért szeretik emberek. Tehát nekem annyira egy ilyen fapados az animációk, ilyen suták, meg, meg nem is tudom. Tehát annak idén a Resident Evil 4-re mondta mindenki, hogy milyen jó, én abból néztem végigjátszást, hát esküszöm majdnem elaludtam. Nem azért, mert nem voltak benne zombik, vagy, vagy abban nem is zombik voltak, hanem ilyen parasztok, meg ilyen, valamilyen fertőzés volt, valami vírussal, nem tudom, mondjuk mindegyik részben ez van, teljesen mindegy. De egyszerűen annyira semmilyen az egész, hogy az elképesztő. Hát nem tudom, nekem is megvan sok rész belőle, de mindéket ilyen akcióba húztam be, és igazából nekem tetszik a játék, maga ez a TPS lövöldözés. De nem tudom, valahogy mégsem hát játszottam végig. Hát én szerintem végig. Hát így nézek videókat belőle. A régiek és... rosszabbak voltak, bár az lehet, hogy nem is Resident Evil volt. Tehát ahogy forog, De, hát, hát annyi ideig forog komolyan, a hátam mögött van egy zombi, és amíg átfordul a kamera, meg a csávó, hát addig ötször megeszik. Hát a régi Resident evil ott aztán nem lehetett egyszerre lőni és mozogni. Tehát ha lőttél, akkor konkrétan fölbe a játékos lába is. Addig jött fel ide a zombi, te meg megpróbáltad lelőni. Tehát ennyire érdekes volt ott az irányítás. Vagy az nem erre, ebbe volt? Nem erre tudom, ebbe volt akkor, amikor azt mondjuk, hogy régen minden jobb volt. <gül> hát valami rosszul öregszik. <gül> Nagyon. Várj csak, ne öregedne, én azt mondom. De ha megnézitek egyébként, sok dolog az még most is egész jó működik. A is, itt is beletették azt, hogy nem lehet újra tölteni a fegyvereket, meg nincs az a közelítés jogklikkel, és... Az még, meg azért a az Overwatch-ban is, ugye ez a régi módi van. nagyjából. Jó, azt mondjuk teletették egy csomó új dologgal, úgyhogy ezt nem lehet mondani ezt rá, hogy nem de az, filmatúm, az, az, az egy jó játék. Tehát, tehát az utóbbi évek rezidentívája én néztem, és, és hogy vannak a rajongók, akik felázattak hogy, hogy ez már nem olyan, mint régen volt, mert minden, de amúgy szerintem az összes ugyanolyan. Tehát én nem látok különbséget. Nem értem, hogy ez miért tetszik kevésbé, például a hatott mindenki szitta. De miért? Tehát ugyanaz, mint az öt. Az öt meg ugyanaz volt, mint a négy. És a régi az még inkább horror irányba ment el, nem? És az újak meg inkább én akció lövölde? Azt hiszem, a régi is akció volt. Az a, volt az a nem rész, amikor volt valami főbossz, ami mindig kergetett minden pályán, és akna vetővel kellett lőni meg ilyeneket. Hát az is megkor egy marhas. Hát szerintem nem vagyunk ebbe a témába kompetensek, úgyhogy aki. Ne el tudja nekünk magyarázni ezt a clickplay.hu csetjében, vagy fórumán várjuk, mert tényleg kíváncsiak vagyunk rá, hogy a nagy rajongók mit szeretnek annyira ebben a, ebben a szériában. Postafiókra is küldhetik a véleményüket esetek, hogyha úgy van. Minden, mindenkinek válaszolni fogunk. Azt uti. Viszont akkor ezt is kipörgettük. Csíges, -e meg ezt az Umbrella corpse -t? Már töltem. <gül> az előbb az Na, megvan az achievement az első, mi? <gül> ja. meg Viszont... a játékot, és Achievement. <gül> Viszont most egy, egy rövid kitérés erreig beszélünk egy játékra, ami valószínűleg jó is lesz. Ez az Inside nevű játék, amiről már múltkor beszéltünk egy kicsit, hogy az E3-on megjelent egy, egy rövid kis intro belőle, egy ilyen kis traileres szerűség, amiből nem derült ki semmi. Ez ugye a Limbo készítőjének az új játéka. És most nemrég lett belőle egy játékmenet videó, ami látszik, hogy nagyjából ugyanaz, mint a Limbo. Csak ugye egy másik sztorit mesél el, de meg van a benne színek. Ami így érdekes. Hát vörös, néha igen. van. De yeah. teljesen a limbo hangulatot azt, azt nagyon átadta. Szerintem Amik a limbo az jó. Az igen, egy jó, igen. Ez egy jó játék. Szóval, ha hozza ugyanazt, akkor nekem kell. Igen, Á, nekem már a kívánságlistám van, hogy ez majd fog kelni <gül> valamikor. Én nem lesz -e kíváncsi, hogy ezt összekötik -e a Limbo-val valahogyan. Mármit, ugye, Szerintem nem, nem tudják. Így. Hát ki tudja? Tehát, ki tudja, hogy ez a srác hol van? Ja, hogy kiderül benne valami? Hát Mondjuk a Limbo nem. is annó speciál olyan volt, hogy abban a játékban nem derült ki konkrétan szinte semmi. Igen. És utána így fórumokon szövögették bele a nem tudom, hogy honnan szelett dolgokból a rajongók, hogy ez konkrétan mi volt ez a sztori, meg hogy mi történt, mi volt ott. Vagy, vagy, vagy úgy van-e, vagy nem. Ez olyan, mint a verseknél, mire gondolhatott a költő. Ja, igen, <laughs> igen. Szinte. Szinte lehet azt mondani Tehát várjuk ezt az új játékot is. Mondjuk jól néz ki, meg, meg, meg mondjuk ezzel már limbóval se volt gond. Igen, meg Mondjuk ez a csapat nem túl sűrűn több játékot piacra. De igen. Majd meglátjuk. látjuk. én nézem ezt a videót, rá. rengeteg Mehanika visszaköszön. Igen. a, a, a játék mert is ugyanaz. Igen. Meg ami tetszik, hogy a, a limbóban is ott volt ez a. Amikor ugye megakadsz egy helyen, ott nem az van, hogy. Tehát, hogy meghalsz, mint a franc. És elfeg csúnyán. És ebben a játékban is ugyanígy van is. A Lívóban is tök jó meg volt csinálni, vagy amikor meghalsz, akkor nincs ilyen izé zene, hogy akkor most valami történt, hanem ilyen csönd lesz. És így a hulládat elvonszolja valami, vagy, vagy így szétesett alapjadra. De így tényleg ez a átemesz, hogy most itt történt egy ilyen tragédia, hogy te halott. vagy. Igaz, hogy utána visszatesz egy checkpointra és mehetsz újra, de. De ez mégis ilyen tök hangulatosan volt megcsinálni. És a bejáték is ugyanez így benne van. Meghalsz, és akkor viszi a hulladat. Igen. Durva. Ez gyönyörű. Hangulatos. <gül> De tényleg, nem? Nem, úgy amúgy tényleg. Ez engem is érdekel kíváncsi leszek. Hogy mi lesz ebből. Meg hogy mi lesz a sztori, meg hogy mire húzzák fel ezt az egészet. Remélem több lesz azért, mint a Limbo volt annak idején. Ja. De hát maga a játék van, ez az jó volt több is. Ja. Yeah. És egyébként, ha már régi játékról van szó, nekem van egy trükköm, hogy hogy, hogy úz meg azt, hogy kölcsél Steam szélen egyébként. Ne indítsd el. Ne elmondjam? De? Nem. Nézd meg, milyen játékok vannak a könyvtárodba, és vegyél elő valamit, amivel sose játszottál, de tudod róla, hogy jó játék. Nekem az most ez a, ez a Steam Worldig volt, amivel elkezdtem játszani. Az egy zseniális játék rég. amúgy. Tehát azt is valami akcióba, vagy valami bundle-be húztam be. Szóval Akkor -be. jól. És mer? Az régen hát, mert, mert volt már. Mert akkor az akciónál... Hát ott költöttem nyilván. Ja, ezt mondom. <gül> jó, de egy csomó játék, amit elő lehet venni. És az játék is nekem így, így volt, és sose játszottam vele, így felraktam, játszottam, és tök jó tetszik. És nem az a játék, hogy elindítod, játszol vele egy kicsit, és utána megunod, hanem utána megint van kedved elindítani, és ugyanúgy tök jól eljátszol valami. Sok játék nem mondhatál magáról. Most mindig ezt csinálom, mert érzem, hogy egyre több minden lesz a könyvtáromban, és jönnek majd az új játékok, hogy akkor csinálni kell helyet. Meg ilyenek, és akkor szépen nekiállok, megnézek, hogy most mihez van ennek kedvem, és akkor azt elkezdem. És akkor kitolom százszerzalékra, letörlöm, jöhet a következő. És jöhet a következő. Igen, ezt így kell csinálni. Igen, igen, lehet. Mi már profik vagyunk ebben. Hát azt nem mondanám, de. Ja. Profik leszünk ebben akkor, <gül> ha jó haladunk. És mondom, ez a SteamVoD nekem nagyon bejött eddig. Az egy egy platformer, játék. ásol lefele, mész egy robotta gyűjtöd kis az ilyen Minecraft, de közben megfejlődsz meg mindent. Ez aha, igen, ezt jó egy jól eltalálták át. benne. Ezt a, hogy bányászol, és közben egyre több nyersanyagod lesz. Jó, mondjuk krasztolgatni meg ilyesmit, nem kell csak eladod a cuccokat, aztán veszel bőle valami. Hát magadat konkrétan. Aha, aha, meg hogy minél mélyebbre mész annál, tehát jönnek ilyen új szörnyek, új talaj, új ércek, meg mindenféle dolgok. Meg egyre több uh, ilyen cuccot oldhatsz ki, mint, mint tudom, én dupla ugrás, meg nagy ugrás, meg ilyen hülyeségek. És ezeket is tök jól tálalja a játék. Tehát így jó bele van építve az egészben. Közben a fönti részen, ahova visszamérsz aladni a cuccokat, meg venni cuccokat, ott az is így fejlődik egy ilyen kis város, meg beszélgetsz ott mindenkivel. Itt jól a rakva az egész. Nem, egy, most rossz meg, nem de de én én is tudom, mikor ami pár centért, vagy euróért húztam be. Amíg És tök érdekes, így. van egy csomó olyan játék, ami így, így már nagyon olcsón hozzá lehet jutni. Tényleg érdemes. Hát ugye ez a jó a Steambe, hogyha ha nem feltétlen vagy a, annak a híve, hogy megjelenik is, akkor játékot, mert akkor minden a drága a meg Erről lehet, hogy nem is tud az emberek óra. többsége, mert azért nem, nem egy ilyen triplás cím, amit nagyon van reklámozva. De hogyha egy-két évet vár az ember, akkor, akkor már olcsón egy jó akciónál kifogsz valamit, és régi klasszikusokat be tudsz húzni, vagy idéző régi, mert egy-két éve volt mondjuk is. Yeah. Hát ak akkor viszont tényleg rossz volt, hogy kezdtem, hogy hogy lehet megúszni a Steam t Mert akinek é. ez is meg, az most vegye meg. <gül> és ő nem úszik. <gül> Ennyi. <gül> nem nekem most még egyelőre ez a mostani SteamSale, ez úgy nem hozott olyat, hogy na no, no, ez kell. és semmit nem vettetek? Nem. Én se. De most nekem is <gül> <gül> Nem tudom. Még Még is a GTA 5-ön gondolkozok, az azért egész jó. Ja, az fél áron az nem rossz. Ráadásul az összes DLC, ami eddig megjelent hozzá, az mind ingyen jár. Igen, igen. Hát az mondjuk úrok, elképesztő hogy... a GTA-ba. Hogy így igen. mennyi tartalmat adnak hozzá, úgyhogy megveszed az alapjátékot is. Hát már Tessék. alapból mennyi tart volt benne. Tehát az, hogy amikor megjelent első nap, már akkor ott tudtál ülni a játékon, mondjuk ott ülsz három hetet, és nem unod meg. Hát már Úgy sok van. tartalom van benne tényleg, nagyon-nagyon. Ja. Ja. És az az lehet a... multiba is ha. csapatni, singlebe is. Az a kemény, hogy, hogy szerintem a GTA 5-öt még én is megveszem. De megvan nekem dobozosan, de az de. nem steames. És lehet, hogy megveszem steamre, mert az egy olyan jó játék, hogy az, az, az legyen meg steamen. De egyébként te tudsz játszani ugyanúgy a Steam-esekkel, mert ott van mögött a Rockstar Online. Persze, persze. Hát az mindenkinek kell. Tehát az, mondjuk az megint egy akkora marhaság. Hát akkor szerintem egy... fölösleges megvenni. Becsatolod a Steam-be, hogy látszódjon, hogyha ja, eljátszol, és körülbelül ennyi, ennyi az Csak egész. idegesít mert ha rávisszem, akkor nem írja ki, hogy melyik Nincs a achievement. Meg. Meg, meg nincs, nincs a achievement, mi? igen. Ez az fájtél, ez vannak achievementek? Vannak, vannak. Mondjuk azok nekem is megvannak, csak ugye nekem a Rockstar szósági klábon velük igen, igen. De konkrétan ott ugyanazok vannak, mint Steamen. Én is annól valami leárzáson vettem ezt meg, de én nem érzem úgy, hogy annyira jó ötlet volt. Micsoda? Ez a GTA 5 megvenni. Hát ez egy jó játék, mit beszélsz? Ez nem rossz játék, igen. De engem mondjuk az online érdekelne benne, és az is jó egyébként. Viszont ha vicces, hogy alig játszanak vele, Mondjuk, és lehet, hogy megint akkor már most sokan lesznek. Ne, sokan játszanak vele. Há, vagy csak, csak szar a matchmaking, el, de... nem tudom. Mondjuk már... igen, a ez általában ez szokott lenni. De a matchmaking ugye abból igen. áll, hogy belépsz te az onlineba, és akkor így nagyjából ilyen lobbikat keresgélsz, miközben így sandbox jelleggel mászkálsz így ott a világba. És így hiába akarsz te bármilyen játékmódban találni játékot, így marha sokáig tart, mire bedob valakit. Hát emlékszem, én az online-t azt azért hagytam. Zseniális az online. Tehát ilyen jó szükség fejlődési rendszerrel, nyitogatható cucokkal, kocsikkal, megvásárolható házakkal, meg minden, de egyszerűen annyit tölt, hogy az elképesztő. Tehát van 16 GB RAM, és itt ülök két percig míg betöltik először az online-t, és még utána is töltöget néha. Igen. Ez bolsgyos személy. Már működik az egész, hogy ha betölt egy játék, vagy pályát, vagy bármit, vagy játékmódot, vagy valahogy egy lobbyt, ahogy titeket, akkor ha onnan kijöttök, akkor nagyjából annak a helyére dobbe téged a játékba a sandbox igen. részbe. És így néha csak, csak azért, hogy beléptem egy lobby-mabbi, elsőre indult a játék, utána most találják oda, ahova szeretnék menni, onnan, ahova oda rakott, és a teljesen káosz az egész. Ezt szerintem nem jól oldották meg. Hát egy kicsit ezt a matchmaking igen. dolgot. Meg kérlek, maga, ma, maga meg a, a bőség zavara. Tehát, hogy így annyi játékmód, meg minden van benne, és nem oldották meg azt, hogy na akkor te most keresel valami, pár csak játszunk, hanem így elindítasz egy keresőt, hogy akkor ebbe a játékmódba akarsz vagy van valaki ott, vagy nincs. Ja. Yeah. De ez így nekem annyira nem, nem, nem jött be. Ha nem működne, működ, ha azt mondanám, jó lenne. Vagy játéknál a bőség zavara a legnagyobb gond, az viszont jó. Hát jó, ha működne ez a matchmaking rendszer. De például, mondjuk a, a Witcher 3-ban, meg a Skyrim-en is a bőség zavara, mert. mert mert beszállsz a világba és azt se tudod mit csinálni de ezben az a hatalmas. zseniális egyszerre van benne tartalom abban is Igen. egyébként nem rossz ez az online meg a kóp küldetések sem rosszak csak azokat is ismerősökkel jó megcsinálni mert ilyen idegenekkel hát nem hát. szívtam. szívtam úgy, hogy a küldetés végén tehát ott volt a vége és az ember, aki mert itt mindenkinek megvan a dolga, hogy mit csinál kivezeti a helikoptert, kimegy ide, kimegy oda és akkor vittük, vittünk valami cuccot a bázisra, vagy a vissza a kezdőhelyre, és a csávó pár méterrel előtt megáll, aki vezette a kamiont, és így kiírta, hogy most nem tudtátok megcsinálni a küldetést, mert kilépett, vagy nem tudom. És így ott ültünk, hogy ilyenkor nincs az, hogy beugrik valaki a helyére, hanem hogy jó, akkor buktátok. És így végigcsináltuk az egészet, és itt a végén, a végén lett annyi. Tehát konkrétan a GTA 5 helysztje itt, amúgy azok a legjobbak a, a multiba szerintem mm. ezek a küldetések Tehát azokat négy ember, ismerősök teljesen. Tehát Igen. ez. Mert ennélkül te nem fogod megcsinálni büdös életben, mert írogathatsz nekik cseten, de hogyha kifogsz, kifognak két retardátat, vége az egésznek. Úgyhogy. És ráadásul nem ugyanazt csináljátok négyen, hanem mind más, ezért, hogyha egy valaki elcsesz valamit, akkor már bukó az egész. Ja. Főleg volt olyan, hogy. Vagy elindult egy küldetés, mert az elején meg kell mondani, hogy te mit akarsz csinálni. Igen. És ha neked jut egy feladat, teszem azt. Mondjuk senki nem akart helikopter vezetni, úgyhogy rám jutott, de én még nem is tudok. De kezdődött a ők ezt nem de. Igen. Úgyhogy én nagyon nem izgultam, bará, hogy mi lesz. Vagy repülőt le, kellett vezetni, azt nem tudom, de hogy majdnem faltól falig mentem, az szinte biztos. Nekem egyszer volt, azt hiszem, a akkor, akkor még furcsámra. Én repültem a repülőben, mert még nem nagyon szoktam meg a numpedes irányítást, mert ugye ott az van. És egyszer rám jött a helyszínen, hogy én nekem kell repülőt vezetnem, de hála Isten, én annyira nem örültem még, hogy a társaim már korábban elcseszték, úgyhogy nem kellett repülnöm. Pedig én valahogy odaértem. Én valahogy odaértem. Szépen felszálltam, <gül> nem aztán, amiatt, aztán nem lett vége, Lelőttek van. a vadászgépek már majdnem, és akkor lett vége, úgyhogy. De nem az, nem az én így van, így van. Te így hátadod, és azt mondta, hogy srácok, az nekem meg lett volna. Még -e? Hát kiabáltam, hogy mekkora shit noob, meg, meg szukabliát, meg ilyeneket mondogattam nekik. Ja. Mint egy jó érzésű gamer. Így van, Természetesen. Így Na, lehet, hogy megint ezt föl kéne tennem. Most erősen filozok rajta. Mondjuk ez is 50 gig hát, a kábel úgyhogy kell a erősen. Amúgy. Hát, ja, bocs. Már 60 fölött van Kell, kell, kell erősen helyet csinálni. Én is már régen eléptem, be, belépek csak azért, hogy lefrissítse. Csupán <gül> amikor kövezzetek meg, én valahogy a single kampányt így hagytam. Engem annyira nem bonzott az valahogy. Hú -hú. Hú -hú. Ugye? Én, én azt kitoltam 100-ra minden achievement-en. Viszont a multit, amikor teljegy összejött, és a PvP-t azt már marhára élveztem, az egész jó van találva. Tehát néha azért tudtam vele játszani is. Én annyit mondok, hogy nekem a GTA 5-ben van 200 órám, abból 150 a single. Aha, hát akkor. Mert minden papírt, minden cincottam. fényképet, meg minden cucott, amit össze én azt mind megcsináltam. Térkép meg kép alapján. Minden ugratón ugrattam, meg ilyenek. Nem volt kevés. Tehát konkrétan egy napig tartott, amíg összeszedtem az összes ilyen fényképes, nem tudom, nem tudom, amiket legyűjtni, mert már régen volt, meg Á, kell szerepülni alagutak alatt, meg ilyenek, és nem adta be, vagy beadta, melyik volt, meg melyik nem, kezdhettem újra. Úgyhogy. Yeah. Na most, meg, megint, akkor belevettem magam a szinglőbe is. Jó a szingül amúgy. Jó kis maffia sztoriszerűség. Ja, meg egy TPS harcrendszer, ami marha jól működik. Uh -huh. És tényleg nem az van, hogy ilyen klisés dolgok sorban, hanem így, így, így történnek a dolgok, amik így nem tudod, hogy mi lesz. De most gondolj bele. van ilyenekkel. Az Umbrella Corps 30 euró. Ez mm. most le van árazva felére. Jó. Most... Mondjuk az egy új játék. Igaz, ez, ez meg jó játék. <laughs> ez meg egy jó játék, de Engem. már régi. De igen. Egyébként én 19 órám, nekem is van benne. Majdnem 20. Sajnálom, a a, része, a Multi. Hát komolyan, aki azon gondolkodik, hogy az Umbrella a ot megveszi, mint Resident Evil fan, az inkább vegye meg, vagy a Mad Max-et, hanem inkább a Witcher vagy a GTA 5 -t. Ennyi. Mi megmondjuk, mondjuk, megmondjuk, mit vegyetek meg. Ennyi. Nem, megtoljuk a Frankot. Na, így van. Mondjuk a Mad Max is egy kicsit ilyen repetitívnek tűnik. Igen, azért mondtam, hogy lehet, hogy azt inkább nem. De mondjuk, ha szereti valaki ezt az autós harcos cuccot, akkor én úgy meg akarom venni majd. Ja, nekem tudom. is tetszik, de félek, hogy úgy járok majd, mint a Shadow of Mordor, ami szintén egy marha jó játék. Egy idő után, hogy teljesen ellaposodik az egész. Hát tényleg, az is tök jó, és az is megvan az összes DLC, mit lehet végig játszani valamikor. Ez a Shadow of Mordor is amúgy mekkora ilyen melléfogás lett. Nem lett az annyira melléfogás, mert azután született meg ez a Mad Max is, ami nagyjából ugyanaz, csak más skinnel. Na, jó, hát előtte meg ott volt az Assassin's Creed, ami megint egy, ugyanaz. Igen, az... igen. Végül is. Meghatszog még kérekest. ugyanaz. creed sitte. De mikor Shadow of Mordor az sikeres lett. Csak tényleg ez volt az egészlen probléma vele, hogy egy idő után repetitív lett. De mondjuk szerintem az, a, a konkrétan igen sikeres lett, de onnan lehet látni, ami, hogy a igaza van, hogy mennyire eltűnt, hogy egy hónap múlva már a kutyám emlékezett rá is az évvégi díjaknál se került elő. Hát nem. Hát olyat nem hozott, amitől ilyen forradalminak lehetett volna mondani. Jó iparos munka volt. Assassin's Creed Stylus-ból hát, jó, jó, jó helyről nyúltak, a. jól nyúltak. De ah, egyébként ez a sandbox is Aha, tehát ugye a, a cím. Egyébként ez a Sandbox modell van egy kicsit így elrontva. A, a, a Rockstar az jól tudja csinálni a GTA-kkal, hogy így az ember tényleg belecsöppen is tud mindig csinálni valamit. De hogyha úgy csinálják meg, mint az Assassin's Creed, vagy mint ez a Shadow of Mordor, vagy a Mad Max, hogy így odatartnak egy nagy világba, és mindenhol csinálhatsz nagyjából ugyanazt, mert a két ban épp azt beszéltük, hogy ott azért van olyan változatos tartalom, hogy nem lesz tőle unalmas a játék. Igen. Viszont ezekben meg mindig azt csinálják, hogy, hogy nagyjából ugyanazt csinálod mindenhol. És nem, nem... Tehát ahogy játszol órákról órára, így nem jön semmi újítás benne. Ami szerintem tök szomorú. szerintem ez nektek csak addig lenne gond, amíg nem játszatok a Mafia 2-vel. Mert ott, ott meg még rosszabb szerintem, mert ott meg nem játszottam ha... vele. Akkor te átérzed a fájdalmat, hogy én azt a játékot amúgy szeretem, meg tetszett meg minden, de hogy ott egy nagy város, és nincs kihasználva. Tehát szinte semmit nem tudtál benne csinálni. A... Vettél öltöny, meg autókat, ennyi, de úgy nem, nem, nem voltak benne mellé küldetések, meg semmi. A csak és ennyi volt? Ja, ja, igen. Ja. Igen. Tehát a sandbox játékba oda mentél, ahova akartál, de csak oda volt értelme menni, ahova jelzett neked a játék, hogy megy oda. Igen. Ah, hát ez is egy. És közben. Ez is egy rossz megoldás. A küldetések 80 -a arról szólt, hogy vezess át az a város egyik oldaláról a másikra, és ment az időhúzás. Visszavonul a játék után a vissza. Igen, utána meg vissza. Ha, tehát akkor a, a nagyváros a, azonnal most töltőképernyő helyett volt. Hol, Igen, nem. De viszont a. A játék mindenség egyik legjobb küldetése benne van a Mafia 2-ben, ami összeköti a Mafia 1-el. Úgyhogy azt, azt nagyon jól megcsinálták. Hát valahogy a. Valahogy a. úgy értem akartam mondani. A Szénsztrónál is ezt érzem, hogy ott az a nagy, nagy sandbox valami, és ott mondjuk azért lehet ökörködni. Tehát hát ez tudom, egy, meg ott rengeteg az... mellék küldetésen van. Igen, igen, van, de hogy az is egy, olyan, hogy így, mert mindenhol csak lövöldözöl és így egy délutánsz is meg lehet tudni. Hát ja, bár mondjuk, hogyha rááll az erre az elborult értelmetlen hülyeségekre, akkor, akkor viszont nagyon élvezed. Tehát, euh, én, én például imádom. Én a hármat imádtam, úgyhogy most megvettem a Steam szélen a négyet. Én már alig várom, hogy nekiálljak komolyan. Ebben is annyi marhaság van, tehát a dubstep gun meg, meg nem tudom. Igen, meg a... De azt is lehet kóba tolni. Igen, igen. Mondjuk az a baj, Ez hogy csak kettőben. Az a baj. Tehát azt nem értem, hogy négy fős kópot mérnem. Csak remkültem. két fős kóban Mint a háromban, abban is csak lehet. Igen. Kérdezték is a készítőket, hogy miért nem tettek bele négyeset, és mondták, hogy úgy érzik, hogy ez egy kettesre épült. Nekem az rém lenne, hogy ezt lehet négyen is akár csinálni. Nem. Nem, nem tudom, hogy miért. Van benne olyan túlélős mód, vagy valami horda, izé azt hiszem, amit a menüből érhetsz el, a, ott ugye lehettek négyen, de ebbe sem vagyok biztos, mert még nem Ezt lehet Jó, Ja. Ja, az nekem is megvan. A négyet okay. szerintem még felsütettem, csak a hárommal játszottam. Azt hiszem, hogy meg. Nem, az jó játék. Jó, jó játék, nem arról van szó, csak így, nem tudom. Ott is ilyen repetitiók a küldetések. Máj, le mindenkit, máj, le mindenkit. Hát akkor te, miért vetted meg a kódot? <gül> jó, <gül> hát annak is a, a, Mert annak a multiával játszom. Mert a nem kell lenne ég. normális pvp-multi, Egyébként tényleg azt már lehet, hogy mondtam itt adásba is, hogy azt mennyire kihagyták ebből a játékból. Tehát annyira elborult, hogy a múlti az csak sikeres lehetne benne. Nem, szerintem én, én nem tudnám elképzelni ezt PvP-t. Én marhára el tudom képzelni, hogy Death Gunna, így kinyírlak titeket. Az annyira vicces lehet. <laughs> Vagy nem kinyírlak, hanem hogy neki jártok, hogy tenszelnél meg így. Ah, jó nyomjátok, ez az. Tudom, mi lenne még poénabb? Négy fős kóp úgy, hogy megsebezheted a társad. Jó, ja, igen. Na hát az, az egy idő még... után átmenne PVP-be. Hát az olyan <gül> Lehet. egy idő hát után úgyis olyan karakterek lesznek, hogy már visszaverik a lövéseket, meg énekem, vissza a háromba, és a végén már halhatatlan voltam, amikor csak úgy sinültem meg, most megmondom, leugrottam magasról. ma most megmondom, hogyha ebbe tesznek ebbe a játékba PVP-t, akkor ez a jó lesz. Az működni fog. Ha valahol tesznek bele. Majd akkor tesznek bele, hogyha az Overwatch-ba lesz ranked játékban. Tényleg, és a kiegészítő nem érdekel nem a. Szépen, mert jött a négyhez valami. Get out the hell. Igen, Vagy igen. valami ilyesmi. Jó, ja, az Aha. a standalon cusz, cucc, nem? Igen, igen, de hát az lényegében egy kiegészítőhez, tehát egy sokat... Azt az csak Azt nézegettem, csak az, az, az vele nekem a gondom, hogy, hogy az egy különálló kieg, eddig tök jó, meg minden csak, mondjuk csak három euró. Hoppa, hoppa. Három, 3 euró. Hoppá, hoppá. 3,70. Na, kösz, így beszéled de az embereket. <laughs> <laughs> Temély. Jó, én az emberek beszélem, hogy téged nem. Jó, jön a jutalék. <gül> <gül> Jó, Megmondom Megvond, Mondjuk az előny, hogy ehhez csak valami egy DLC van, és az is valami workshop, valami hülyeség, gondolom, új fegyver. Meg skinek. Úgyhogy ez annyira nem is nagy cucca, hogy nézem. Hát, De, hogy... köszönöm, ú, hogy lebeszéltél a vásárlásról. Ezt lehet, hogy mindjárt be is húzom. <gül> De te könnyű préd van, te meg De úgy tényleg úgy ajánlottál játékot, hogy te még nem is vettél semmit. Tehát, Így hogy ez van. a legalja. De a SteamWorld-iget is lehet ajánlani, mert az is most szerintem már van akciózva. Ez igaz. És egyébként Na. csináltak ezek a fejlesztők egy SteamWorld héz nevű játékot, ami most jelent meg nemrég. Azt néztem, Bár hogy még a szerető kialakít, más. De a kialakítások kicsit hasonlít. A... Igen, a grafika az, az nagyjából hasonló, ez a filmes gőzrobotok, tehát ugyanaz van benne itt is, uh -huh. csak az egy ilyen, egy ilyen turn-based játék, úgymond ugyanabból az oldal nézetből, amiből mondjuk elég kevés van, én nem is tudom, hogy van ilyen turn-based játék, ami nem nem nézetes vagy izometrikus, hanem jó oldal van nézetes. A, van az a Darkest Dungeon, vagy mi a franc, azt hiszem, az olyan, nem? Oldal Most nézetes turn-based, turn aha. Most itt hétenem nem úrik be. De a grafika ez ugye nagyon hasonlít erre a Steam World igre És hát már érdekes játéknak tűnik egyébként. Hallottam már sok jót róla. Az is akciós, de az ilyen ingerköszebet nem, nem, nem elérő a akcióban van. Tehát a... Mi? 15%? Most komolyan? Gép? Normális vagy? Ki fognak rehögni minket? Mi ez nem akció? Na kicsit off, de miközben itt beszélgetünk meg, ma Saints a Saints Row-nak azt a részét is. Jó. Jó, én ezt nem akartam, véletlen volt, de gondoljatok bele, ha véletlenül rásózok valakire egy játékot, mi lenne, ha én ezzel foglalkoznék? <gül> hogy néztem, a világnak. ahhoz képest, hogy Standalone DLC, vagy én nem is tudom, de van benne 50 achievement, 5 játékkertja és 6 giga játék, szóval lehet, a hogy lesz benne két óránál több tartalom amúgy. Lehet? Ja, és ebbe is van kóp. Hoppá. Illetve nekem is meg kell vennem. Na, hát ezek után minimum. Amúgy. Na, majd meglátjuk. Még valószínűleg ezt a tárat, te tehát elfelejtitek. Te is néz rá az áruházban. Hát, hogyha. Csak ezt elvesztettük. Nem, mert meg kattintottam. Még ja, mondani akartam, biztos azért pont most kattintasz. Jó, én már meg sem merek szólalni. Ude, uh, akkor ezelőtt ki kell játszani a négyet. Én így vagyok egyébként a hárommal. Hogy azért nem megvan a négy, ne kérdezzétek meg, miért van meg. Nyilván akciós volt, nagyon. Természetesen. És, és hogy így, azért nem játszok a négyel, mert hogy a háromat kéne befejezni, de azt meg meguntam. Tehát ilyen ördögi kör. Szörnyű. Én a hármat kitoltam, úgyhogy ennyi belőnyben vagyok, csak majd a négynek nekiállok. Utána meg ennek. Lehet, hogy felrakom, majd valamikor megint a hármat. Ah. Ebben sose szokott semmi lenni. <gül> Igen. Én most nem emlékszem, hogy befejeztem-e a négyet. Ezért kell megcsinálni minden achievementet, akkor látszik. <gül> Van benne kilenc órám. Hát akkor még biztos, hogy nem szerintem. Ezt szerintem hát csak az alapampányban volt, Speedrunolt, volt, Speed ennyi. 15-20 <gül> óra szerintem, úgyhogy még nem is húzod a kaktert, vagy valami. És szerintem még lehet, hogy akkor nem. Ja, mert a 3-ban van 14 órám. Eztek amúgy a kettő is megvan? Ja. De azt e... mi az még... indítottam. Igen, de top. Aztán valami volt benne. GTA, GTA San Andreas akkor. Ott még komolyan vették a játékot, Igen. nem? Én úgy tudom. De nem, nem lehet, hogy Ez, az ez volt vele a gond. De az, de lett de, az, az, az nem. Állí... Nem, nem, nem, és sokan dicsérik, sokan mondják, hogy jobb, mint a GTA konkrétan. Mm. Csak ott, ott még ez volt a baj, hogy túl komolyan vették ezt az egészet, és úgy annyira nem dobta ki ezt a... Nem találták meg az útjuk konkrétan. Hát aztán elmentek ebbe a teljesen komoly talán ökörködésbe. Ami úgy lehet, hogy ja. bejött, hogyha ennyire sok részt utána kiadtak, meg jött a kiegészítő, meg minden hülyeség. Uh -huh. Azt gondolom... De jó sálasorozatnak a... szerintem ez az elborult marhasság, hogy mesztről futkozol és egy lila dildóval ütöd nagyon az öreg asszonyokat, tehát ez zseniális. Igen, de olyasmiről van emlékem, hogy valami ilyen kis jégkrémáros vagy holdogáros kocsiszerűséggel megyek, aminek van egy a tetején és abból embereket lehet kilőni és a felhőkarcolókra felkenni. Tehát, hogy... és, ez, és ez egy minden mindennapos... És ezt csak úgy kitalálták, szóval. és beletették a játékba. Vagy ami nekem tetszett, az, azok tetszettek, hogy uh, ilyen, van ez a macskás túlc benne, aminek most nem mit eszemben. Igen, benne. a Genki... Genki, ahol, igen, igen. Valami, igen Hogy ott vannak ilyen helyek a térképen, ahol mész, és akkor így elindul egy ilyen, hát ilyen kis labirintuson kell keresztül menni, uh -huh. és így lelőni közben mindenkit, miközben megy a háttérbe egy ilyen nagyon furcsa, mintha egy ilyen tévő vagy nem tévében, történik. ilyen kis... műsor, van. igen, igen. Tehát valami játék, amit közvetítenek, hogy te most ott tökörködsz. És ezt ez, ez például jól találták benne. Hát ők inkább azt nézném, mint az éhezők viadalát szintén. Hát ez mennyivel zseniálisabb. Jó, az egy film. De úgy mondom, hogy most az éhezők viadala, mint játék, úgy gondolom. Tehát, hogy mondjuk az menne este a tévében, nem a filmet, ja. hanem a magát azt, hogy lenne egy csarnok, és oda zárnak hat em 60 embert, és egymást ölik. Mondjuk hidd el annak kurva, hogy nézettsége lenne. Hát én biztos, biztos Most is ez meg csak most nem ölik egymást, hanem kikivel jön össze. Hát ez tényleg majdnem ugyanaz. De, de utána, ha abból kapcsolat lesz, utána ölik egymást majd. Végül is. Gondoltam, hogy most majd ajánlok egy tök jó játékot, hogy ez a Szikrit Pontchóz most mennyire le van árazva. Nincs. <gül> Úgyhogy nem, nem tudom ajánlani, sajnos. Feladták a Valve-nál is, hogy Igen. ezt valaha megveszik rajtad kívül bárki is. É, egyébként pont a napokban néztem, hogy annyira nem játszik köre hogy ez borzasztó. Hát lehet, hogy azért nem áll. Batok ellen nem. lehet, batok ellen lehet Jó, de a leáraznak, akkor sokan megvennék. Ja. Ezért hülyeség. Szerintem a, a közösség közösségközpontban biztos írják is páram, hogy miért is leakciózza. Hát jót tenne a, a közösségnek, ha lenne tagja. Na <gül> mindegy. Igen, hogy mennyit kaszálni, hogyha a steam behoznák az Overwatch-t. Miért? Miért ugye, múltkor, beszéltük, múltkor beszéltük, hogy a, hogy a Microsoft ugye, hozná Steam-re a játokat, hogyha mondjuk a Blizzard is hozná steam -re. Azzal mennyit lehetne kaszálni a, a Blizzard-nak szerintem. Ők, ők így is elég sokat kaszálnak szerintem. Ilyenben nem gondolkoznak mégped. Te most gondold bele, hogy mondjuk Steam pénzen keresztül tudnál venni WoW előfizetést? Uf. Igen. Hát. Tehát simán. Vagy mondjuk a skinek meg a ládákat a Steam pénzből vennék. Tehát... Egyébként az nem biztos, hogy jó lenne. Mert a Steamnek jó tesz, hogyha vannak versenytársai. És így a. Hát jó igaz, hogy a Blizzard az csak a saját sajátjátékokkal zárója. Hát az nem verseny. Az nem egy nagy verseny, igen. De ha minden a Steam kezébe lenne, hát még jobban elkényelmesednének, mint most. Viszont most gondolj bele, hogy mennyivel könnyebben venne ládát olyan, aki overwatchozik, és ott van a Steam pénzből tudsz venni. Nem kell bankkártya. Jaj, két vagy pakkokat. Vagy hardstone pakkokat, igen. Mondjuk van nem tudom mennyi euród a steam -e, de összejött ebből, abból, amaból, akkor elköltöd. És az nekik ugyanúgy pénz, tehát ők azt nem a semmiből kapják, ők azt megkapják. Hát nem tudom, hogy mikor... Ha, még az is hülyeség lenne amúgy. Szerintem lehet, hogy itt jönni fog. Hát, hmm. szerintem nem lesz nem. több belőle semmi, csak ilyen elmélet. Szerintem De hát én, is. hogy amúgy lehet, hogy működne a dolog. Akkor még lehet én is megvenném az Overwatch-t. Jó, megvenném, az... nem venném meg, mert free to play nem fizetek. Kártyákból meg, megvennéd. Nem. Free to play játokat én nem veszek pénzért. Nem már. Ez nem free to play. Nem, aha. Hiddor. Szerintem igen. Nem, nem, nem, nem. É, nem is, viszont ha már így, <gül> már egy ideje próbálunk átkedni, vagy te próbálsz, én még nem hagyom, hogy <gül> a következő tévánkor essen egy kis szó, hogy az Overwatch-ban gyengíteni fogják a kis toronyépítő hőst, ezt a Torbjörnt, amit én nem is igazán értek. Ja, és egyébként, ami külön point, hogy csak konzolos verzióban fogják ezt megjátszani. A PC-sben nem. Nem értem. De, de, de, de, és a, a tornyot fogják kicsit gyengíteni, mert hogy túl sokat sebez. Szerintem ez lehet azért van így, hogy a konzolosban szedik, PC-sben meg nem, mert egy PC-n sokkal könnyebb így pontosan célozni, ja, igen, és azért könnyebb az kiszedni. Mert igazából ezeket a tornyokat, tehát a Tolbönt tornyát, meg van a, a Besson, ami az a karakter, hogy így leül valahova, és akkor ő most akkor egy túlet és lő. Na, az viszont tényleg elég kemény. Viszont tűnt is marra könnyen kiszedni a Sniper messziről. Például mondjuk gondolom, a kontrollerrel annyira nem egyszerű az sem. Igen, te lehet hogy, lehet, hogy azért gyengítették, vagy fogják gyengíteni be most a Torbjörnt konzolom. És akkor mindig emlékszem, magyarázzák, hogy de, vannak olyan kontrolleres játékosok, akik lealáznák az egerést, meg az ilyeneket. Nem. nem. Tehát annak. ebből látszik, hogy nem, ezt, ezt nem, nem tudom megcsinálni, hogyha összeresztenék kódba, csébe, akárbibe, kontrollert az egérvillentyűzet ellen, egyszer esélyük nem lenne. Jajaj, nem működne teljesen, teljeseméleményire próbál az ember a kontrollerrel. Tehát fizikailag képtelenség olyan gyorsan fordulni és célozni egy kontrollerrel, mint, mint egy jól beállított egérre. Emlékszem, régen volt egy FS, ami ezt akart, hogy összehozza, hogy Xbox-osok játszhatnak, PC-sek ellen megjének, és azt hiszem pont ezért bukott meg ez az egész, mert, nem mert látták a fejlesztők, hogy hát ez iden fog működni. Maxim úgy működhetnek ezek a dolgok, mint hogy GTA-ba is van, hogy, hogy ott is például van a játékmód, hogy autózhatsz. És akkor ott most tök mindegy, hogy ott még talán kontrollerre jobb is, mert kényelmesebb. De ott például ki is írja, hogy akkor ez a játékos játszik. De ott Igen, például de mondjuk a többi, hogy megérrel. Tehát, hát, hogy engem ez nem befolyásol. Tehát mi a francnak jött ez a szerencsétlen gép fegyverezni. Ja, ja. Azt hiszi, hogy ő a Snoop és jött a egyre? nem már. Ja. <laughs> Úgyhogy, ja, hát ez nem, nem működhet. Most az Xbox fan-os az játékokat ugye azt is összehozzák a PC-sekkel, bár ott is de szerintem... Tehát mindegyiket. Hát, ja, de mondjuk a a Gears of 4 4-nél ott kíváncsiak hogy hogy oldják meg. Mert ugye ott van PvP is, meg Coop is, de most a PvP-ből összeeresztik az egér billentyűzeteseket a kontrolleresekkel, az úgy elég érdekes lesz. Vagy megcsinálják azt, hogy a lobbyba eleve olyanokat pakol össze, akik akik ugyanazzal játszanak, tehát a kontrollerrel. Tehát mondjuk a kontrollerrel játszik PC-ről, de ezt könnyen át lehet cseszni, aki ja, Elkezdősz... az... Igen, tehát a játék átvált, amikor a játszó, bár nem tudom. Mondjuk ha azt megcsinálják, hogy közben nem lehet átváltani játék közben, tehát a kontrollerrel kezdtél játszani, akkor csak azzal játszhatsz. De az lesz... meg ilyen, ilyen tökön szúrom magam. Igen. Ezért túl sok macera. Szerintem ott a PvP nem lesz crossplay. Szerintem úgy jólják lesz... meg, hogy a kóp az crossplay, a Aha. pvp meg nem, és ennyi. Lehet. egy lehet, ez... ilyen idézőjelesen tudod, hogy crossplay, de hát valahogy mindig csak. Az egyiket ja. az egyikkel rakja össze a másikat a másikkal. Vagy marha jól fogják árulni pc n mint az e, a, a remastered elsőt, de nem, nem tudod beszélni. Azt mondják rá, hogy crossplay, és közben meg rohadtul nincs benne ez a funkció, de azt mondja, hát téged mindig ilyenekkel dob össze, ez van. De úgy crossplay. Te. Mondjuk egyébként lá, láttam annól egy hardvert, amit így rácsatolsz a konzolodra, és akkor abba egér bilentiszetet bele, és rendesen úgy átalakítja a mozgást, hogy te eger bilentiszette játszol. Van úgy, igen. Közben á, láttam valami ilyen videót. Tehát ezt is meg lehet Jó, nyilván normális emberiet nem fog csinálni. Értem, tehát most Csak az, aki konzol... erről csinál YouTube videót. <laughs> nagyjából szerintem csak annak van, aki erről videót csinál. Eleve a konzolosok szidják a pécéseket. Ezért vesznek egy konzolt, amin egérbillentyűzetet használnak. Ugye? Logikus. Teljesen. Hát, ér a konzoloknak még 3-4... Ez, ez azért, azért jó így nekik, mert ők előnyszerznek akkor azzal szembe, aki csak simán játszik konzolon, ami elég valószínű, hogy, hogy olyanok karak össze, akiknek nincs ilyen Tehát ott. De ez ott, nem ez nem ilyen cheat, ez a hard cheat konzolra. És ezért mondjuk lebukti se tudsz, nem? vagy ez? Nem. Ezért nem banulhatnak ki, gondolom. Hát, szerintem nem. Mert ez olyan, még... hogy mondjuk valaki controllert használ az állítólag jobb, mint a sima. Tehát akkor most többet fizetett érte, meg több gomban rajt meg rakkosgatod jobb. ez az kicsit drágább, mint a sima. Hát Igen, de úgy mondom, hogy azért sem van ha ki gondolom, de lehet, hogy az hát neked nem előny. Színű. Nem tudom, hogy előnye, mert nem fogni a kezembe. Fura is lenne, hogyha eladják jó drágán az elitkontrollert, azt ne kivannolnak velem elhasználod. Már <súrgat> a Microsoft most annyira tökön szúrja magát állandóan, hogy <súrgat> én se zenrepődnék meg, ha ezt Yeah, yeah. Hát jó, hát egy-két év múlva úgyis már mindenki PC-t fog használni, mert egyébként igen, Xbox most, most ebben az irányba megyünk. Én most most le... a jó megoldás, hogyha te le tudod fedni az a PC gaminget lassan, hogyha veszel egy jó gamer PC-t, meg, meg, meg Playstation-t, és akkor játszasz lassan mindennel, mert ugye az Xbox exkluzívok szépen vándorolnak rpc ja, Az azért, azért milyen szép, hogy te sem említed meg a Nintendót. Tehát, hogy ez, ja, ez tényleg, az senkinek az... se kell otthonra. Igen, az E3 kapcsán sem nagyon beszéltünk róla, hogy, hogy nincs amiről o... beszélni. A Nintendo az olyan, mint a zsiráf, nem? Hogy így tök szép meg mindent, azért otthonra nem kell. De azért vannak tök jó Nintendo játékok. Most ezen, ezen el... A Mario Karton, én, a én személyesen Bárnyán. bocsánatok. Jó, Bárnyán én arra akartam Bárnyán, mondani, igen. Kívül mond. A Mario játékon kívül mondj egyet, ami jó. Hát a Zelda. Mario vagy és... Jó, akkor Zelda a Mario kívül. most gyorsan mondok még egyet. Josi Ö... az Mario játéknak számít? É, igen. Szerintem igen. <gül> <gül> jó, hát a nintendo -ok nincs sok saját cím, az tény. <gül> mondjuk nekem az a festéklövögetés, az tetszett. Az, mondjuk, az tényleg az jobb fa, az a plató. Az az, az az egy jó fogásuk volt, igen. igen. Már lett nagy siker. A... Nem lehet túl nagy De, siker. Most például kiadták ezt a Devil's third öt most olvastam, valami, valamilyen zsékategóriás akcióborzalmat, ami adj volt. -e De azt ki a pc is, nem? Azt hiszem a multia, igen. De most például a multiat lelővik a Nintendo, mert senki nem vette meg, meg senki nem játszik fel akkor a bukta lett ez a játék. Hát igen. De úgy De... én kíváncsi ennék akkor, hogy mikor fognak jönni a Sony cucok. Tehát, hogy eddig a én mindig, hogyha választom kellett PS3 vagy Xbox ot mindig az Xbox-ot mondtam, mert a Forza valahogyan engem jobban érdekelt. A Gears of War, God of War az engem hát most már nem kell kell lázba, mert... És most már nem kell, mert már jön, jön, jön a szer. Forza. Igen, jön a Forza, és most lehet, sőt, lehet, hogy Steam-re jönnek, mert ugye azt beszélték, az hogy lehet, hogy majd rápakolják. És tehát most tényleg, amit mondtál, hogy egy PS4 és egy PC és, és mindened van. Igen. Kivéve, ha már akarsz, mert akkor kell egy Nintendo is. Mi akar már józni a mai világban? <gül> egyébként most jön majd az NX, amiről mi nem tudunk semmit. Ja, mert mi csak azt mondják, hogy az majd valószínűleg egy új konzol lesz, és hogy mit fog tudni azt. Ezt nem, nem tudni. De Állítól azt. lesz. Múltkor olvastam egy cikket arról, hogy lehet, hogy elvetik benne a CD Blu-ray verziót, és megint jönnek ezek a cartridge-ek. Né mondjuk ez egy cikk volt, úgyhogy nem biztos, hogy túl nagy valóság alapja van, de így fejtegette ami alapján nem is olyan nagy hülyeség. De most ez most miért lenne baj? Vagy ezt most nem vágom? Hogy... Most nem tök mindegy, hogy CD-t bele, vagy, vagy olyan kártya. Teljesen. Á, nem tudom. Hát, hát gondolom... Nekünk teljesen mindegy, mivel nekünk egyik <gül> mindegy, olyan... úgy, se Sintedója. Viszont... Visszafele lesz, kompatibilis lesz, gondolom, de úgyis a profilot. Visszafele hasz. nem tudod. Max, hogyha veszel hozzá egy olyan adaptált, hogy beleteszed azt a kártyát. De úgy mondom, hogy a régebbi játékokkal is lehet, hogy tudsz játszani ezzel az újon, annélkül, hogy megvennéd, ja. mert lehet, hogy a profilot hozva hát, hozzákölt szerintem... be, vagy valami ilyesmi. Ja. De hát ahhoz meg online hiszékkel. Te... A mai világban már lehet, ez alap, szerintem... Ha ilyen cartridge fogják árulni, akkor az online az itt bukó. Vagy én lehet, tudom. A, lehet azért hozták vissza ezt a kártyát, mert az annyi retro gamernek a szívét megdobogtatja, Egy, hogy hiszek régi kazetták, meg minden. Meg mostanában egyébként inkább érdemesebb erre az online-ra menni. Tehát, ha Igen, most... a fizikait azt úgy totál elhagyni. Tehát dobozosan is veszel mostanában ha játékot, akkor van benne egy kód. És így nincs is Igen. benne lemez. És a Nintendo ez valahogy nem akar ebből az irányba menni. Mondjuk nincs is a... annyira jó képítve. Az hogy hogyha én veszek is játékot, hogy valahogyan hozzám kerül a dobozos játék, akkor fogom a dobozos játékot, és tök szép, meg tök jó, meg Mindenek De közben azt gondolom, hogy bár, de jó lenne, hogyha online lenne, és nem lenne ez a doboz, mert ez egy plusz hely. Jó, mert... azt beaktiválod, Steam-en aztán kidobhatod a dobozt. Persze. Jó, mondjuk nem ideigeket, például a skyrim ból ilyen, ilyen tök király dobozom van, meg minden tök ment. <laughs> de például a GTA 5-nél, ugye Rockstaros a kulcs, nem is steam és van e 6 DVD-? -t. Tehát én arra számítottam, igen. hogy lesz benne egy kód és ennyi erre 6 dvd be jött, annak ide a Metal Gear solid volt ez nem hogy volt benne egy DVD, betetted és a Steam telepítő volt benne a DVD-n most ezért csináltak oda egy DVD-t hogy rátegyék a steam -nek a telepítőjét Tökény. ami 6 megavagy vagy vagy nem tudom, 6 van zseniális hát igen, ezért mondom, hogy az online, online felé megyünk úgyhogy most em emeljön jön ez a kartizs verzió megint, hát bár ez tényleg csak pegyka, de hogyha ezt te megjátszák. az így... Egyrészt, aki retro őrült, az, az tényleg az ilyen homályos szemmel megy, és költi majd a pénzét ezekre. Már mondjuk a, a Nintendónak ez az amivó is nagyon bejött. Igen. Bár mondjuk ezek az élő szereplős ilyen figurák, ez mindegyiknek bejött, kivéve talán a a Disney Infinite, mert azt le is állítják. Jó, de hát szar volt a játék maga. Igen, hát az, de például a Skylanders az is annyi pénzt termel, az Activisionnek lassan már szerintem a kód fölénő. Igen, most azok is kijönnek valami újdonsággal, szóval mert nem is csak úgy veheted meg a Skylandereket, hogy van egy babád, és akkor rateszed, és akkor beszél, lesz a játékban, nem tudod már ősztő legózni őket egymásból, tehát ilyen darabokat is vetsz, és akkor az igen, teljesen de gondolom, az karakter, nem meg... tudod, ne, De azzal gondolom, nem tudod kinyitni azt, amit csak egy tüzes karakter tud kinyitni. Tehát azért hát, pénzt még ugyanúgy kell beleölnöd. Igen, ez ilyen pénznyelő. Nagyon ja. durván. Nagyon durván pénznyelő. És ugye azt se lehet, hogy veszik digitálisan megvenni, hanem megveszed hozzá a kis figurát. Ja. Bár mondjuk azt mondják, az elég jó minőségű. Há, agyik pénzre, a Kinteszed a polcra, ami jól is mutat. Meg, meg, meg, hogy tényleg strap tehát nem az, hogy összetöröd vagy valami, hanem hogy az, az tényleg jó megvan csinálva. ez ennyi... az alapja. Tehát abból is csak egy csip van, amin adat van tárolva. Uh -huh. És így ennyi. Tehát azt is meg lehetne oldani online, de így rájöttek ezzel, hogy ezzel így be lehet húzni még több pénzt. Online nem biztos, hogy az ember kifizetné azért, hogy így nem egy kézzelfogható valamit kapsz, hanem csak egy ilyen adathalmazt. Bár a DLC-k mondjuk ebbe az irányba mennek azzal, hogy megfizetik az emberek a pénzt. Jó, ja, hát ez ugyanaz. Csak annyi, hogy nem fixen kapod. Ne, el, az hardware DLC. Ja. A, de most egész jó sikerült kitérni a Nintendo-ra is, meg hogy minket mennyire mi érdekelnek. An annak ellenére, hogy egyikünk sem nagy Nintendo-fan. Ja. Bár én, én... én azt mondom, hogy a... Hogy, a, hogy az NX-el most nagyot kell durrantaniuk, mert a Wii U-nál nagyon elcseszték a marketinget, meg minden ilyesmit, hogy ott most milyen, mi lesz ez a Wii U, meg hogyan lesz ez a Wii U, mindenki azt hitt először, hogy csak egy gamepad közben, meg abszolút nem az. És most itt az NX-el nagyot kell robbantani, mert, mert az Nintendo-nak nagyon leesett a renoméja. Hát nem biztos, hogy fognak tudni. Hát azt mondták, hogy bitangerős lesz. Hmm. Hogy a, a ps 4 xbox fölé megy. És ugye amikor nem akarnak négy k meg VR-t, és tehát olyan erősen nem akarják gondolom csinálni, mint a, van az a Project Scorpio, amit nyomatnak igen. az Xbox-nál. A PlayStation az Xbox... 4K. Meg, a, meg, meg igen, meg a, a Neo, vagy 4K, vagy lesz, ami a lesz, hogy, hogy erősebbek lesznek a jelenlegi konzoloknál, erősebb lesz Nintendónak az NX-el. Hát hát én én mit, pont azt hallottam, volna, hogy nem akarnak így hardwareben nagyon erős dolgot csinálni, mert ahogy ők arra mennek rá, hogy, hogy akkor a miért játékok Hát. jó kérdés. A, a Wii U is nagyjából kicsit alatta van a PS4-nek, meg az Xbox vannak. Nem sokkal állítólag, csak kicsivel. Igen. Akkor most miért csinálnak egy ugyanolyan konzolt? Hát, nem ugyan. Ez most kicsivel a PS4 alatt lesz. Tehát, hm. Nem ugyanolyan lesz, ez most ez alatt lesz. De egyébként az új Zelda-t is és azt is demozták az e 3 on és kipróbálták meg, amit lehetett róla látni. Hát nem legyen eszi ez az erőforrásokat. Tehát a textúrák nem olyan szépek, meg ilyesmi. Az valami ilyen sandbox jellegű Zelda játék lesz, ami ötletnek gondolom tök jóban. És sose játszottam egy Zelda se, de... Azok valahogy de... nálam is kimaradtak. Hát mivel kimaradt a Nintendo ezen része. Jó, Jó, hát volt olyan, amit azért én Super Mario játékokat azokat szeretem. Ja, ja, ja. Mert abban csináltak ilyen... Igen, meg ilyen piaci, piaci izé Nintendo ja szerintem mindenkinek volt nagyjából. Igen. amit így olcsón meg lehetett lenni, és azon... Jó kis sárga kazettával. É, van, igen, igen. igen. Hát, ah, ez nagyon ment régen. De, de nem mondom, én a Wii verziókat is töltöttem le néha, mikor olyanom volt. De de és egy ilyen az az emulátorban? Aha. Az jó egy PC-n egy emulátorban? Ez, Persze. Ez teljes mértékben már kimeríti a kalózkodás fogalmat. Dehogy is. Dehát de máshogy nem tudunk játszani. Ez kölcsönzés. Jajaj. Jaj. Én csak Vagyok teszteltem. Egy... Vagy egy sima víz, az nem olyan drága már. Hát ezt már kivesz. Most azt gondolkodok, hogy most ők esetleg egy nagyon erős konzolt csinálnak, hogy, Tehát, hogy nincs is olyan játékuk, ami olyan bitang durván jól néz ki. Nem úgy értem, hogy a mások mellé. Tehát, hogy... A... Hát tényleg nincs. De most egy Mario játék? Tehát most oda kell erőforrás. Hú, gondolját ki egy Mario témájú fps -t, ilyen realisztikus grafikával, tudod, Igen. ilyen Doom jellegűre átmaszkérozzák a kis csőszor volt vagy, vagy ugyanúgy már jó, nem FPS, hanem ugyanúgy ilyen ugra-bugra lenne, meg minden ilyesmi, és az realisztikussan megcsinálva. Ez ja, egy horror játék lenne, komolyan tudod. Jönnek, jönnek az a, a növények, meg sárkán, a technősök így durván. Tehát utána meg ízé rossz és lesz a Megcsinálhatnák, úgyhogy először elindul a Mario azzal a grafikával, amivel amúgy is. Tehát ez a kis, kis színes játék, kis rajzfilmes, és akkor végén átmegy egy ilyen full horrorba az egész. Hogy csinálhatnának egy olyan Mariót, hogy lehetne váltani a kinézetét, mint ahogy volt ez a Mario MAKER-es, hogy Igen, játszol, és csak egy, egy gombbal is átváltasz régére, újra, vagy erre a realizáció. Azt most jól összerakták. Ja. Csak azt nem most kellett volna, hanem mondjuk öt évvel, vagy tíz évvel ezelőtt. Már, terve. szerintem. az így is sikeres lett. Ja. Azért, azért a Mario az a platformer játékoknak igencsak meghatározó szereplője, tehát ugye az ős apja szinte. Volt egyébként a Mario előtt olyan platform játék, ami így... Hát... Nekem nem, nem tudom nem is A Prince of Persia azok előtte voltak, vagy utána, vagy közben, Szi? vagy hogyan volt? Jó kérdés. Nem tudom, az első, mikor jött az első Mario. Na... Nem tudom, Nintendoban nem vagyok otthon, hogy őszinte legyek. Csig, ez már hallom, hogy Wikipedia keresgél, hogy megvárjuk. <gül> Vagy nem? Igen, a Prince of Persia mondjuk az nem kifejezetten az a platformer játék, hát mint is... ja. ja, minket... a Mario de, kellett, 89-es. Olyan egyet nem tudtam. A Prince of Persia. A, az, izzi, az biztos régebbi a Mario. 83. Szerintem. Ja, akkor az régebbi. Hmm. Volt még ez a Giant Sisters, az is azt hiszem az egy nagyon régi játék. Annak van most egy ilyen remake-je, hát egy pár éves hát, Már az, pár az is pár az éves, is. igen. Az az, amikor tudod váltani a nézetet, nem? Hogy a ja, ja. két van az okay. egyik az ilyen beteg állat, a másik meg annyira nem, és akkor más lesz a, a pája. ú uh, az meg rásul C64-es volt, ha jól látom. Vagy, Jó, vagy nem? Aból vagy ab én teljesen Aból az kimaradtam, oszal. de talán nem is baj. De még az is 87-es. Ja, akkor a jó volt az első. Hát mondjuk nem is öregszik jól, szerintem. <gül> Tehát mindig van rajta valami ráncfelvarrás, de szegény sosem mutat olyan. Hát vicce, azok, hogy a... mi mindig nagyon népszerűek. A az a, baj, hogy nekem, az az a baj, Nintendo. Hogy az, az a baj, hogy a Nintendo azért gondolják gyerekes konzolnak, meg gyerekes játékoknak, mert úgy néznek rajta ki a játékok. Tehát, hogy nagyon elmentek ebbe a Disney irányba, szerintem. Jó, mondjuk láttad ezt a... Hú, ez nem teszem a játéknak a címe. De van ez a hosszú combú titkánő. Ja, a bajonetta. <gül> Igen, az a bajonetta ja. az Na hát az annyira nem mondanám én az gyerekjátéknak. játéknak. Ja, de ott meg konkrétan nem láthatod, hogy mi történik. Hát nem, de Apu is jól lehet szórakozni végre a, a vín, n vagy a Wii n Igen. Ja, most már elég <gül> volt a Mario, jöhet egy kis comb. Igen. A, le a legutolsó bajonetta az azt hiszem. Az Wii Igen. Igen. Ez sikeres is lett, azt hiszem, még úgy is. Igen, hát... Nem nagyon volt versenytársa azon a platformon. Az mondjuk igaz. Ja. Meg aki bajonetta a rajongó, az meg hát sajnos rá volt kényszerítve akkor, hogy viút kellett tennie. Mondjuk arra, arra kíváncsi lennék, hogy kivet ezért csak viút. Biztos vannak Japánban olyan elvetemű tökrök. <gül> akkor leszóltuk a japánokat. Ja, hát azoknak már úgyis <gül> mindegy, nem? Húzok, a és, húzok és Trigoláta leszóltuk a japánokat sorba. <gül> <megint, gül> képzeledben. Amúgy biztos vannak ilyen elvetemű rajongók. Tehát most gondol bele, hogy tehát azt volt, ki vesz Marioért mondjuk Nintendót, és rengetegen vannak. Jó. Ki vesz úgy Nintendót, hogy nem akar már zni már? No, hát igen, az nem vesz, igen, nyilván. Igen, igen. Én mindig azon vagyok így elcsodálkozva, hogy a Nintendo milyen jól csinál, még mindig abban a vízvezeték szerelőben él. Igen. És ki találta azt annó ki? Jó mondjuk, a bele gondosabb a Blizzard is ezt csinálja. És hát annak idején kitalált egy-két új franchise és szinte mindig azokból rakja az új részt. Most a, ez az Overwatch, ez egy kicsit új, de ugye volt a, War, a Warcraft, a Starcraft, meg a, meg a Diablo, és ezek így jönnek folyamat. Igen. Meg, meg, hogy, meg hogy ezt a ezért is, hogy kitalálták benne a kópot, hogy legyen egy Luigi, akinek a nadrágja zöld. És ő ennyit tud, hogy zöld a nadrágja, és ugyanaz. Nem, és nagyobb a Nagyobb a tugrik. nagyon akkor Nem. Én nem érted? Nagyobb a tugrik, magasabb. Nem magasabb. Esküszöm nagyobb a a Luigi. Komolyan. Szerintem ugyanúgy néznek ki. Nem. Ne. Kedves hallgatók, döntsék el ezt a vitát, kom <gül> <Az az újban történt> hogy kommentálják. Most én is ezen pörögök, hogy volt-e valami különbség. De... <gül> az újban nagyobbat ugrik. Így az így újban be? nem tudom. Hát az újabb részekbe, a régibe, ahol bejött, ott még semmi különbség nem volt. igen. Hát az újban nem tudom. Az újban ott azt hiszem nagyobbat ugri, sőt, még lehet, hogy duplát is tud ugrani. Mindenki az évben már val akart lenni, és senkének akart úgy lenni, és ezért akarták így. Pedig szerintem Luigi menőbb, nem? Hát. Szöveden a, drágja, a Meg, ő, meg ő magas sovány, nem kicsi és kövér. A ja, magas sovány. Biztos nem olyanok néznek ki? Hát nem. Csak te sok. De nem az. Ja, összeveszünk rajta, és egyikünk se játszik ilyen játékokat. Nagyon... Megint egy releváns téma, meg, mert nagyon-nagyon. Olyan, olyan dolgokról beszélsz, be. amihez, amihez gőzöd nincs, de Így mondod van. a saját igazad, mert az úgy van. Így van. Nem, mi ebbe tudjuk, hogy bizonytalanok vagyunk. Aki Szakértők. hangosabb, annak van igaza. Igen. Hát nekem biztos nincs. Luigi nagyobb. És nagyobb <sítható> <ugrik. sítható> Oké, nem na vitatkozok. De mindegyiket kiginem a vagy nem? Ez, ez, ez egész biztos. <sítható> Na jó szerintem a podcast lassan lass lass már kezdve menni ilyen. El elfáradtunk, tarányba. de milyen sokat sikerült a nintendo is beszélni. Igen, Viszont képest, témákkal. Hogy... Várjál. Végeztünk. Igen. Fel is írom, mert... Mit? Hát, hogy Nintendo. Ja. Hogy azért legyen. Oké. Okay. Őket is fikáztuk. Igen. Ú, <laughs> még régen volt ez a Duck játék, arra emlékeztek? mikor lövölözni Amíg... kellett a tévét. Az jó volt. Ja, igen, igen. Ja, az nek... volt ilyen fegyver is. Igen, igen. Nekem, nekem elromlott a fegyver, és azt csinált, hogy bárhova lőttem, eltalálta. <gül> Mindent. Ja, úgy, aha, akkor elromlott. egy kicsit unalmas volt játszani. Aha, elromlott. Na, akkor aimoztál. De, hogy aimoztál. <gül> ott halt meg nekem ez a játék, mert már nem volt érdekes. Volt egy Mind, ilyen is, nem? Aha, ott az, az meg az volt. Az hogy... ablakokból néztek ki a, a de olyan is volt, hogy csak besétált, és így gyorsan le kellett lőni azok milyen jók voltak. Ami, ami annyira nem volt, nem volt jó, mert nyilván mindenki úgy csinált, hogy már rátartotta a tévére. Bízta, hogy mielőtt azt mondta volna, hogy akkor most, most indul a tudod, elővegyük a fegyvert. Te nem, nem rátartottad elő, hanem konkrétan a tartottad, miközben láttad, <gül> hogy megjöjjön a jel. <gül> Oda volt ragasztva a tévéhez már. Igen, igen. Az <gül> is egy cheat, ha úgy veszik. Azok jó bofák voltak. Csak hát mindig elromlottak, mert azok ilyen gönc kacatok voltak még. Igen. Annak ide Játéktel is nyomatják ezeket. Ott meg... Jó, de ott azért van massziv... meg még ilyenek. Aha, igen. Ja. Itt mi felénk Sopronban, a plázában még van ilyen, ilyen virtuál káp, meg, meg meg ilyen cuccok. Wow. Nem játszik vele a kutyase, de ott van. <gül> hát mondjuk azért nem tudom. Szegaralli első része. Az ilyen beülős kormány. Aha, amiben... igen, az, az, az, az. Szegoralli, hát az még. Te jó ég, az. Ott mi akkorák a pixelek, mint az ökrö. Hmm. Hát az a játék, emlékszem, nekem, nekem annak a demoja egy 99-es CD mellékletem volt meg, <gül> és, és ez még az, ugyanaz a játék. Akkor jó bilák ezek a játéktermégeknek, ja. hogy még működnek. Ja, pedig aztán le vannak szerintem biztos, de hát ja, val valaki erre izgul. A mennyire vicces egyébként, amikor egy ilyen játékot kihoznak PC-re, ami korábban úgy volt megcsinálva, hogy ilyen pénzbe pénzberobós valami. Tehát, hogy rendesen insert coin-t meg ilyen vieségeket. Ja, igen, igen. Ezek a lövödözős, súteres cuccok szokták lenni hogy az, az ilyen oldalra mászkálós, verek erős, mint a Golden ja, Axe meg ezek a Double Dragon, meg ilyen hihességek. azok sosem kötöttek le engem. Hát szerencsére én sem dobáltam túl sok pénzt az ilyenekbe. Hát ja. Most van minden ingyen van. Egy emulátor, vagy akármi aztán az a szint amivel akarsz. Vagy megveszed gogon. Vagy a Steam szélen. Vagy a Steam szélen. Ú, le is töltötte a Saints row jó van? Ennyi? Közben? Így, így mi... közben a háttérben letöltötte. Nagyon meg, interaktív a... adás. De ú, ez az egész a teibádom. Elnézést kérek, de nem bántam meg. jó, jó van. Jól van, lehet, hogy én is ránézek erre a kiegre. Jól van, nem, nem, nem, nem tűnt semmi. rossznak, majd meglátjuk. Pokolba, az nekem már nem Nekem rá. az alapjáték is nagyon el van ruhaszkodva a valóságtól. Itt, meg, hogy lemész a pokolba, és ott vagy, kb. Superman, az már a teljes, teljes. Hát ez mekkora menő, másek berugod diablót. Teljesen. legjobb. Na, ennyi. Ja, mintha egy ilyen brizáldos metafora lenne, nem? Igen. <gül> Körülbelül. Na, én szerintem ezzel a metaforával lassan. Akkor zárhatjuk is az adást. Így van. Így köszönjük a. Tehát figyelmeteket és óvatosan a Steam szélre, a gyerekek, mert... Steam szélre fel? Én és már ne senkit nem fogok. Én senkit ne ura, nem fogok már elbeszélni semmire. Ne ura, ne hallgassatok, mert ő aljas. Nem is, nem is igaz. A megtestesült gonosz. Igen. Jó, ez kezd olyan irányba menni, amit nem szeretnék, úgyhogy sziasztok. Hello. Sziasztok.